jashtë ju prezanton emisionin dërmëve të të dashurit ton sallallahu aleyhu a sellem dhe e në moshën 20 vjeqare kishte fituar për vojnë në zdo fush një 20 viteve a ishte trainuar për 23 vite të profecis vite të transmitimit të mesajjit hyunor a i kishte fituar për voja familjare ushtarake, patjeje në qështjet e jetës edhe ato Sociale. Tani, gjithë shka ishte përgaditur për shpadhin e ti të dërguar të Zotit në tokë. E gjithë bote ishte përgaditur. Gadishulli Arabik ishte përgaditur. Meka ishte përgaditur. Dhe vetë Muhammedi sallallahu aleyhu e sellem ishte përgaditur për mesajin. Mesajit do të ishte shumë i bështirë. Pasi duhej të takohej me një qenie tjetër që vinte nga qielli, Xhibrilin alay selam. Meq sa ai ai dot të obligohej për përcjelljen e mesazhit hyjnor dhe ky mesazh nuk do të ishte si mesazhet e mëparshëm, por do të ishte deri në fundin e kësaj bote. Një vështirësi tjetër ishte sa atij do i shpallë Al Kurani. Rëth madhështisë e Kur'anit, Allah i madhërishëm thot, si kur ne të zbritnim këtë Kur'anin bë një kodër, dhe të shihje atë të strukur e të qarë prej frikës nga Allahu. E le hasher 21. Zemre e profetit sallallahu a.s. duhet të ishte e fort që të bërbalon të madhështin e mesasht. Pra ndaj, thuhet, te kur i shpallai Kurani profeti sallallahu alejhi wasallam kullonte në djersë edhe pse ishte kulmi i të ftohtit profeti sallallahu alejhi wasallam kishte nevojë për disa lehtësi që t'ia ja bënin këtë çështje më të pranueshme kjo është ngardhshuria e Zotit për profetin sallallahu alejhi wasallam Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam do të ishte ballafaçuar me Gjebrilin menjëherë, do të ishte shokuar nga ky takimi befasishëm. Prandaj, Zoti ia ja lehtësoi gjërat. Në moshën 38 vjeçare, profeti sallallahu alaihi wasallam filluan të ndodhin disa gjëra jo të zakonshme, gjëra të cilat e bënin të mendojë që ditë shka dhëtë ndodhë. Kështë muajt e fundit, para se të fillojë të shpallë e Kurani, fillon të ndodhen gjërat të pazakonta. Në këto gjëra ishte edhe përshëndetje e gurëve, dhe risa kalon të profetis alallahu aleyhu e sellem në një rrug, të gjontë një zë që i thoshte, eselamu aleykëja rësullë Allah, pa që qotë me ty o i dërguar e Allahut, Kur profeti sallallahu aleyhi wa sallem Kthejit e sho se kushe përshëndeti Nuk shihte askant Që nuk indote si mrekuli Por me qëllim që të lehtësohe i takimi i parë me Gjibrilin Këtë të regon vet profeti sallallahu aleyhi wa sallem Në një hadith ku thot Unë di një gurë në meke I cili më përshëndest e parë se të shpallëm profet Profetit sallallahu alivu salem në këtë kohë nuk din të gjë se do të shpallë e profet dhe asë nuk e kishte idén se do të takohë e me zibrilin Kjo duke qartë në takimin e parë me të Ajo që din të dhe ishte vedishëm për të ishte se aji kërkonte të, të vërtetën kërkonte kënacin e Zotit të vërtet në gjasht muajt e fundit, a i shikonte që ëndrat që shihte natën i realizoheshin ditën me të gjitha detajet e tyre. Nëse do të shihte në ëndër si kur dikush kishte ardhur për vizit dhe kishte sijl dhe dhurata, të nesërmen do realizohi pa tjetër ëndrat, ashtu si që kishte pa. ëndrat që i realizoheshin Profeti sallallahu alejhi wasallam filloi të shohë në gjashtë muajt e fundit para shpalljes. Ratkesai. Profeti sallallahu alejhi wasallam thot: "Ëndra që realizohet është një pjesë nga 46 pjesë të profecisë." Profeti sallallahu alejhi wasallam jetoi pas shpalljes së profecisë 23 vjetë dhe ëndra që i realizoheshin ishin për gjashtë muaj nëse i pjestojmë 23 vjetët si profet, me 6 muajt, dhe të na japin numrin 26, që ishin pjesët e profetis. Gjatë këtyre 3 viteve të fundit, gja ja më e rëndësishme për profetin, sallallahu aleyhu a sellem, ishte se kishte filluar të pëlqente dhe të min. Gjatë gjithë këtyre viteve, Profet i sallallahu a.s.m. kishte pasur nevoj të fitoj përvoja në jetë. Kuse tani, ati i duhej të përgatitej shpirtrisht. Kështu, pas gjitha ti vrulli për të fituar përvoja të reja për jetën, a i në dy vitet e fundit në djenë të dëshirë për të qëndruar vetën. Paset e shpallë i profetë, zotje përgadiste me ushqimin e trupit dhe të shpirtit. Gjeja me madhe në islam është ekulibri mes materjes dhe shpirtërorës. Gjatë kohë që pëllqente vetmin, profetis sallallahu aleyhu a sellem që ndronte në një vend të largët dhe i vetëm mendon të rëzotit dhe ma ushti së ti. Dishka e tiju i ishte e bërë e dashur, sidomos në dy vitet e fundit. Nuk ka gjemët e dashur për besintarin, se sa kur në gjenë, që dëshiron të në gjeje vetën pranë Zotit, dhe kjo është mirësi e Zotit. Gjdo musliman edhe besintar, nëse Zotit nuk do e kështë e bërë të dashur besimin edhe dashurin e Zotit, nuk do të ishte u dhëzuar. Për këtë, Allah i madhërishëm në Kur'an në thotë, Por Allahu juve u a bërit të dashur besimin dhe u a zbukroj atë në zemra tuaja. El Hujurat Shtat Profetis sallallahu alivësallem në atë ko e mdjente si kur dikush e shtynë për të vepruvar ashtu. Mënyra se si zotit të bënd të dashur besimin dhe dhe, dhe tyrat fetare është e habitshme këtë e shojë më qartë në muajnë e Ramazanit. A di që të suhet që nesër është Ramazan, në gjithë zemra të umetit musliman, linë në dëshira e bindjes në dhe Zotit. Kush është a i që a bërit të dashur këtë bindje? Në dorë të kujt janë këto zemra, që i bën të tila që në të njëtën dit të bashkohen dhe të duan të bindjen Zotit të gjithë. Zemrat e të gjithë muslimanëve në bot, zemrat e një miljard e 300 milion muslimanëve, gjatë një muaj i u kthehen në zemra që e duan edhe i binden zotit. Lidhër me këtë, Profetis sallallahu alie vasallem thot, zemrat janë mes dy gishtave të zotit, a i kthehen nga të dojë ose ai bën për qesh dhe bën për qarr e nejm 23 Është mëshira e Zotit që ne jemi besimtarë dhe muslimanë Prandaj ovlla doj motor kur të ndjej se ke zemrën të ashpër ngri duar dhe lutu o Zot mazbut zemrën dhe bëj besimin të dashur për mua dhe të jesh i sigurt që do të dha pranoj lutje. Një doktor të regon, unë kam një paciente të mëshuar e cila vuan nga shëqeri. Njëher, pas e vizitova, me që ishte vonë, urdhëroj djalin e saj të më shëqeroj i në makinë. Gjetë rrugës me djalin e pacientes, pas që a i jo vetëm që nuk ishte fetar, por a i filloj edhe të talëj me fenë është që unë do të jem mirë në zjarë pas i do të jem më ngroht e kështu më rath doktorit nuk i erdhën mirë këto fjal dhe me edukat i tha të lutem unë do të spres këtu dhe sbiti pas një periudet të gjatë kohë pas i kjo doktor kështu udhëtuar në disa vende për specializim u këthyje në vendin e ti përserit Me ta marrë vesh pacientja e ti e mëshuar, e kërkoj përseri që ta vizitoj. Doktori vajti e vizitoj, dhe kërdejshit e dal, e mëshuar e i tha, gjalli im do të të shëqëroj. Doktori me edukati tha që nuk ka nevoj pasi e dintë se qëfar do të dygjon të pre ti, por pacientja ngulli këmbë dhe i tha, pritë, se a i përfallë në amazin e jatit në gjami dhe kthejet me njëherë. Kur të gjoj këtë, dhe doktorin beti i shtangur. Priti deri sa u këthuje dhe kure pa, pa një njëri komplet ndryshe. Ta një fityra si kur i ndryqante. Atëher pranoj që ta shëqëroj. Ja të rrugë se pyeti se qëfar kishtë e ndodhur që shihte gjitha të ndryshime. Gjallosh ju përgjithë ty të kujtohet, se si kam qenë. Në atë kohë punoja në një kompani turistikë. Në fillim, kompania mërëj me shëqërimin e turisteve vendas në shtetet të ndryshmet e Evropës. Më pas, duke parë që numri njërzve që duan të vizitojnë meken rritej, kompania ndryshëj drejtimin dhe filloj të mërëj me dërgimin e haqinjive për në mekë. Kështu dhe unë tani duhe të dhëtoja për në mekë. Dere sa fluturonim në avion, i shikja të gjithë njerëzit të veshur me i hramët e bardh dhe habitashë me vete se qfar po bëjnë këta kështu dhe i shikja me përbuzje. Vajtëm në mekë dhe të gjithë njerëzit u drejtua ndrejt qabes për të kryer rritet. Unë asë nuk e kisha ndërmen të bashkohem me ta dhe isha me robat e zakonç me të mijatë sa pa që të gjithë u drejtua nga qabja i thashë vetës. Përse të më shkoj edhe unë të shohë se qëfar bëhet atje? Kur arritë atje, pa që ishte dita që laheshin në mure të qabes. Njëzit ishin grumbulluar dhe nuk lejoheshin të hynin në vetëse një numëri pakët. Teresa poprisja, pa pritur, shohë dikë që më kapi për dore dhe më tha, e atë është me mua brenda në pas dëgjohës a ishte njënga djetarët e qytetit. Hyra brenda me të dhe e pash vetën brenda qabes, ku shumitë e njërzve nuk mundën të hyjtë. Në ato qaste, zotje bërit të dashur për zemrën ti me besimin dhe filovat të qaj me të madhe, e kur dola nga qabja, e veçma isha njëri tjetër. Që Zoti e e bëri të dashur Profetin sallallahu alejhi wasallam vetmin, dhe u bë profet i një ummeti. U a bëri të dashur besimin shokove të tij, dhe u kthyen në njerëzit më dobiprurës. Pasizoti e a bëri të dashur vetmin, profeti sallallahu alejhi wasallam filloi të kërkojë një vend ku të mund të, të qëndronte vetë. Kështu mendja i vajtit e malet për rëtmekes dhe në njën nga këto male është gjodhë një shpel që njëhet me emrin shpela e heras Shpela e hera është tre milja larkë qabes dhe dhëllëtimi për atje është shumë i vështir Ajo nuk duket nga poshtë malet por pasi të arrishë në maj dhe të filojështë të zbresesh në kraun tjetër me njëherë do të përbalesh me shpela. Ajo përbëhet nga tre shkëmbin të mëdhej, të cilët e bëjnë shpela në t'injaj më të e për një preheri. Prea ti, profetis Arallahu a.s. shikon të qilin, tokën dhe qabën. Mali që të qonë për të shpela, është shumit të pisur dhe lodhë edhe një të ri që merët me sportë. Gjatë në gjitjes Moshë e profetis Salallahu a.s. Gjatë kohët që shkonde në këtë shpel Ishte 38-20 Periode që qëndronë të profetis Salallahu a.s. Në këtë shpel Ishte 10 dit Gjatë këtyre 10 ditëve Aj nuk bënd të asë gjitë tjetër Vëq meditimit Gja gjithë ditës a i vetëm mediton të në krijesat e Zotit. Meditimi është një nga adhurimet më të dashurët Zotit. Me meditim, profetës sallallahu aleyhi wa sallam arriti dhe u bë profet. Me meditim, Ibrahimi aleyhi sallam u bën nga njerëzit e bindur dhe të sigurët në Zotin. Allah i madhërishëm në Kur'an thotë, E kështu Ibrahimit, ja mundësuam të shohë madhësit e qieve e të tokës për të bërë edhe më i bindur. El Enam, 7.15. -të -të, të të bindej edhe sigurohej pasi shikon të kriethat dhe pushtetin e kryuasit. Meditimi është një aldurim që bëhet me zemër dhe jo me gjimëtyrë. A vërin që pothuajse është harruar nga shumë musliman kur e pyetën një herë Aishen se cila ishte gjëja më e ja habbitshme që kish parë te profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj Esfanu kishte ja habbitshme tek ai u chua një natë të falaj dhe filloi të qajë tha ja se lutot ia lagën dhe mjekrën më pas rranë në ruku ku qau Radhën e së shtë, edhe aty çau. Vazdoi të falet dhe të çaji derisa erdhi Bilal i ta lajmëroi për faljen e sabahut. Kur e pa Bilal duke qarrë e pyet, "Çfarë të ka bërë të qashu i dërvuari Allahut?" Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha, "Sitemos çajë o Bilal, ku sonte më shpallën këtë ajete." në krijimin e qijeve të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Për ata që Allahu e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot i lartësuar qofsh, ruana për dënime të zjarit. Ali Imran, 191. Në pas, Profetis Arallahu al. i mjeri aji që i ledzon këta jete dhe nuk mediton rrëtët. Amir i bënë abdu kajsë, një nga brezi kjertën pas shokëve të profetit sallallahu a.s. Thotë. Kam të gjuar nga një, dy, tre dhe djetë nga shokët të të dërguarit të allahu sallallahu a.s. që thonin se drita e besimit është meditim. Kër u pyet gruaja e ebu dërda, se cili ishte adhurimi më i madh i burit tëndë, u thaë, Adhurimi i meditimit Hasan El Basriu thët Meditimi i një ore është mej mirë Se namazi vullnetar I një vit Kompani të më dha Sot Kur duan të vendosin strategjin Dhe planet e sa ardhmes I marin të gjitë në punësit Dhe shkojnë në një hotel Larkë qendrës A tje pasi që të sohen dhe lërgojnë streset e përdiqme, briden dhe meditojnë më vete rrët planeve të sa armes. Kjo bëhet me qëllim që të shtojnë të ardurat e tyre. Po tjo vëlla dhe tjo i motër, a meditonë në rrët madhështi së Zotit? A meditonë në rrët kriesave të ti? A meditonë në rrët qëllimit dhe mesajit të në këtë botë? aje ullur ndë njëherë dhe të shkruasht në letër shkakun se përseje ton, cilë është qëlimi ytë, ku po shkon? Meditimi nuk është vetëm kur mediton në rreth madheshtis edhe kryesave madheshtore të zotët, por është edhe kur planifikon për të ardhme. Këtë e bënd të edhe profetis alëllohu a.s. i vetmuar në shpelën hira, herë shikon të qilin me yje dhe mediton të rëth ti, herë të tjera shikon të qaben të rëthua nga 366 idhut të ndryshmë, kja as dobi dhe as dëm nuk silnin, herë të tjera mediton të rëth vetës të ti, se si kishte lindur jetim, mbi qëlimin e jetës, mbi vdekjen e tjera. që ndrimi në shpellën Hira ishte përgatitja e fundit për Muhamedit sallallahu aleihi wasallam para se të shfaqti gjebrili alaihi salam. Për këto le të caktojmë një ditë në javë të paktën ku të meditojmë. Për të medituar të ndihmon shumë të ecurit ose t'avafi rreth Ka'bas. Profeti sallallahu aleihi wasallam duke qëndruar në shpellën e Hira dhe duke jetuar me këtë adhurim u bë profeti i fundit e qëndrimit në Hira profeti sallallahu a.s. mendohe rrët qëllimit të ardjes në këtjet edhe ti, o vëlla dhe o i motër pa tjetër që duhet të mendosh rrët këti qëllimi duhet të mendosh se cili duhet të jetë roli që pritet prejteje ulu mendohu dhe shkruaj që të vijë në mend. Pa tjetër që pasi të lodesh të të udhëzoj zoti dhe të hapet një ruk në të cilën dhe të, të mund të eks. Jeta jo në indjan një shgjetët të vetme të cilën nëse dhe të mundesh të godasesh objektin fitove por nëse jo ke humbë. Matumirë para se ka lëshosh kështë që gjithë nga hardë se po e lëshove dhe nuk godet objektin nuk të jepet më rasti për sëri gjatë kohë që profetis sallallahu a.s. që ndronë të në shpelën në Hira gruaj e ti e vizitante dhe që ndronë të me të dy tre dit dhe largohaj për sëri këte bënte për të shkaqë I parë i shte se ajo i shte e bindur në atë të kjove pronte i shoti i sajtë. I dyti i pëlqente të bënd të shoceri, dhe i treti është këshil dhe për të gjithë gratë tjera, kujdes që të mos kryosh boshlëk me steje dhe burit. Mosja lejo vetës që ti të shosh punën tënde, kërë sajtë të tijenë dhe të arrijë qështja dheri atje sa që të mos bini dakord në shumë gjëra dhe të ndodhë divorci. Adigeja ishte bashor të e zgjuar dhe e meqër. Ajo nuk mund talentë të shoqin vetëm për një kote gjatë. Ajo e bëndë të, të ndihet që ajo ndanë me të gjdo shqecim dhe të mirë. Me qëllim, që të linë të kohë të qëndronë të dhe vetëm, si së dëshëron të profetës sallallahu a.s. ajo qëndronë të me të vetëm 2 apo 3 ditë nga 10 ditët. Kështu, ajo asë nuk e linë të të ndjehe vetëm dhe asë nuk e linë të të mërzitej në pranin e saj gjatë gjithë kohës. Për këtë, profetës sallallahu a.s. më thotë në një hadith, janë përsosur shumë bura, ku së ngaqra janë përsosur vetëm katër prej tyre. Meriemja, vajza e Imranit, Asia, gruaja e faraonit, Hadijja dhe Fatimia, vajza e Muhamedit. Ninja ditë tjetër ai thotë, më e mira nga grat është Hadijja. Kështu ai motër Mos prano që buri yti e to jetën e ti dhe ti tëndën, mundohu që të ruash të njëti nivel në mardhën një tuaja bërshortor. Dhe tjo vëlla, mos u largon shumë nga gruaja jote duke parë se cili punën e ti, se cili ka nevoj të qëndroj qaste dhe momente vetëm, por jo gjithmonë. Nëse tëfton buri o motër të dilni një shëtitje, mos të refuzonë. Mos bëni që të lindin bëshleqe në mardhënje tuaj ja e bashërtore Me këtë e shojmë qartë që profetis sërallahu a.s. dhe jete e ti Hyjnë në gjdo të cepë të jetës to Rëtë mënyrës se si mediton të profetis sërallahu a.s. në shpelën hira Dikush mund të pyjës Po unë A mund të veqohem sot dhe të meditoj në një shpel në mal, ashtu si që mediton të profetis sallallahu aleyhu a sellem? Jo. Pasi asnjë nga shokët e profetis sallallahu aleyhu a sellem nuk kanë vepruar dishtë të til. Kjo, pasi diska e til ishte për një periullë të jetës së profetis sallallahu aleyhu a sellem. Ishte një para përgaditje për diska të madhe që dhe indofte. Në fejnë to nuk gjenë argumente që të thonë në largohën nga njerëzit dhe jetohën në vetëmi Profetis Arallahu a.s. në një hadith thot Besimtari që hynë në kontakt me njerëzit dhe i duron të këqiat që mund t'i vinë në pretyre është më i mirë se besimtari që nuk hynë në kontakt me ta dhe nuk i duron të këqiat që mund t'i vinë pretyre Islamif tonë për bashkjetesë dhe jo për vetë mbyllë. Edhe profetit sallallahu a.s. pas i erdi revelata hinore, nuk u këthy e më në shpjellën Hira, por vazhdoj punën. Në islam është endaluar që dikushti e të i vetëmuar dhe i vetë mbyllë. Nëse kërkon që të qëndrosh vetëm si profetit sallallahu a.s. në Hira, Islamit ta kompenson këtë duke që ndruar dhjetë ditët e fundit të Ramazanit në itikaf. Ma di këtë nuk e bënë vetëm, për me njerës e tjerë që janë në gjamin. Edhe kur kërkon të jetosh e vetëm, vetëm me ditosh, duhet ta bësh në mes të njerëse. Feja jon është fej qëfton për bashkjetes dhe refuzon vetë mbylljenë. Moshe Ahatijes gjatë kohës që në gjitë e në shpelën Hira për të bërë shoqëri profetis arallahu a.s. ishte pesë djetë e pesë vjeqët. Êshtë për të abitur se si një grua në këtë mosh njite njite në gjitë e në shpelën Hira pasi e shumë vështirë. I gjitë kjo mundë me qëlim që të bëjë shoqëri bëshqortit të saj dhe të meditoj me të. një nga mirësit më të më dha që Zotë i kishtë dhenë profetit sallallahu a.s. ishte grua ja e ti Khadija për këtë dhe risa povdiste vjen Gjibril a.s. dhe i thotë profetit sallallahu a.s. o Muhammed për shëndet e Khadija nga anë e Zotit dhe përgëzoj me një palat për diamanti në gjenet aty nuk do të ndjej as lodhje as mrzitje kur profeti sallallahu alaihi wasallam mbush moshën 40 vjeçare ndodhi momenti vetëmtar ku i shfaqet gibril alaihis salam e vendi ku i u shfaq për herë të parë ishte në shpellën hira tre shkumbin të mdhën që rrethojnë shpellën e bëjnë të ngjajë më shumë një preheri Nëse nuk do të adinim se ku ka filluar mesajji islam, dhe të nabëhe pyetja. Ku me ndonë se ka filluar mesajji islam? Ti ku dhe të përdjigje dhe dhe të thoshte në një kështjelë gjigante, ti ku shtjetër në një palat mbretërore dhe dhe bukur, e tjerë, e tjerë. Por jo, a i do të fillon të nga një shpele vogël në majtë një malinë mekë, Mesazhi i Profetit sallallahu alaihi wasallam nuk i kushton rëndësi pasurisë dhe luksit, por i kushton rëndësi sinqeritetit dhe qëllimit të mirë. Është ky vend në të cilin zbriti Xhibrili. Është ky vend ku takua qielli me tokën. Mesazhet të cilën transmetoi Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për 23 vjet rresht filloi nga kjo shpell e vogël kur ju shfat Gibril alayhiselam profetit sallallahu alejhi waselam e përqafoi dhe e shtrëngoi fort ishte një përqafim dhe shtrëngim i qiellit me tokën i dritës së qiellit me dritën e tokës Gibril alayhiselam ishte i obliguar të përçojë mesazhin hynor nga qielli në tokë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të obligohej ta përçonte dhe shpërndante atë në tokë. Ishte një shtrëngim mali i Xhibrilit alay salam. Pasi herë fundit që kishte zbritur në tokë ishte para 610 vitesh në kohën e Isait alay salam. Kështu takimi i parë ishte takimi që filloi në përçaftim edhe në mshir. Here apo fundit që Xhibrili kishte zbritur në tokë, ishte në kohën e Isait alayhiselam. Kështu që shtrëngimi që i bëri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte shtrëngim dhe përçafim malli. Ky takim në shpellën e Hira me Xhibrilin alayhiselam dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte një takim i zakonshëm. Ishte një takim efeksit i cili do të vazhdoi deri në ditën e Kiametit. Pas vdekjës të profetit sallallahu a.sallem, Ebu Bekri dhe Omeri vendosin të shkojnë të vizitojnë umu e menin, shërbetoren e cila ishtë në me profetin sallallahu a.sallem, kur i vdikjë e ëma rrugës për në mejkë. Kur vajtën të ka jo, e gjetën duke qarë. Kur e panë këtë i thanë që të sohu o umu e men, pas i Zotit ka zgjedhur më të mirën për të dërguarin e ti, Ajo u a këthejnë Për Zotin Që unë nuk për qaj për vdekjen e profetis Sallallahu a.s. Pas e e di që Zotin ka zgjedhur për të më të mirën Por ajo për cilën qaj është Se me vdekjen e ti Undërprej edhe shpalja hynore nga qilë Me disa ajo kështë e qenë një shërbetori e tjeshtë Mori gjin nga Afrika aje e kishte kuptuar rëndësin e shpaljes hynore. Dita në të cilën vdicë, profetis sallallahu a.s. ishte dite e fundit që Gjibrilje do të zbriste në tokë. Pra ndaj, në qaset para vdekjes, a i thotë, pa qa qoft në byty, o i dërguar i Allahotë. Pasje tinte, se ishin momentet e fundit me tokë. Pas këtij takimi të fundit me Profetin sallallahu alejhi wasallam, Gjibrili nuk do të zbresmë në tokë për shpallye mesazhet e ri. Por do të zbres vetëm një herë në vit, natën e Kadrit. Allahu madhërisht në Kur'an thotë: "Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj, me lejen e Zotit të Thyre, natë natë të zbresin engjëjt dhe shpirti Gjibrili." El-Qadr 3 4 Shpirti që zbret kët natë është vetë Gjebrili alayhiselam. Misioni me qëllimin e zbret natën e Kadrit është të kontrollojë si çfarë është bërë me mesazhin hynor të fundit, mesazhin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam e përshkruan Gjebrilin kur e pa dhe thotë e pa është që në bështë e horizontin. Në gjdo drejtim të shihja, do të shihja të. Kishte 600 kra të cilët kur i shkunte si kur binin perla dhe margarita. Shtrangime dhe përqafimi në vlerat njërzore është simbol i mëshires, patjes dhe dashuris. Kështu që fea jonë o vëllado i motur Ka filluar me përqafim. Ajo është feja e mshirës, paqes dhe dashurisë. Një fe e tillë nuk mund të jetë fe dhunës, për buzjes dhe padrejësisë. Imazhi krijuar sot në botë rreth kësaj feje nuk është imazhi i vërtetë. Përqafimi i Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam nga Ana e Xibrilit Alayhis Salam ka dhënë një domethënie tjetër. Me këtë Djibrili alay salam i thoshte, "Që ti zgjuar o Muhammed, dhe nuk je në ëndra të mposhtshme, të cilat i shihje dhe të realizoheshin të nesërmen." Përkë te, nuk kishte vetëm një përqafim, por ishin tre të tillë. Ishte mesazh, që kjo çpëndodh o Muhammed nuk është ëndër, as ulizion, as fantazi, por është realitet. Në momentin e shfaqjes Gibril alayhiselam, profeti sallallahu alejhi waselam ndodhi në shpellën Hira. Një nat pa han. Pra, nuk ishte as në mëndjes, por natë. Në kulmin e errësirës dhe në mes të natës. Profeti sallallahu alejhi waselam i shfaqet Gibril alayhiselam si liu shfaq në formën e tij origjinale. Këtë ishte shfacur në formën e një njerju, këtë akim dhëtë kishte qenë me i letë. Por ishte në formën e ti originale. Ishte natë. Do dhe në shpevë. Në një malë të mekes. E rësira mbulon të gjithë shka, dhe pa pritur shikon një kriz që nuk e kishte parë kurë më parë. Jo vetë më kaxi. Por Djibril alayhis salam e tërhoqi nga rrobat dhe i thot: "Lexo." A dishim se nga kjo skenë profeti sallallahu alaihi wasallam është friksuar. Para tij ndodhi një krijesë që mbushte horizontin dhe kishte 600 krah. Gjithashtu ai po i kërkonte diçka që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e dinte. Le të thinim që skenë rrëfen vet profeti sallallahu alaihi wasallam ku thot Ma pa lexo Un i thash Un nuk di të lexoj A ther ai më mor dhe më shtrëngoi aq shumë saqë filluam të më ridhnin djers Mopas më, më la të lir dhe më tha Lexo Nuk di të lexoj i thash Më mori dhe më shtrëngoi përsëri dhe kur më lëshoi tha Lexo Nuk di të ledzoj i thash përsëri Më mori përsëri dhe më shtërngoj atë shumë Sa që me ndoha që dhe të vdisja në atë qaste Pastaj më leshoj dhe më tha Ledzoj Po që fart ledzoj i thash Atëher Filoj të ledzoj a jetet e para nga kurat Ledzoj me emrën e Zotit tënd E cili kryoj gjdo gjë Kryoj një diun për një gjakut të ngjitur në mitrën e nënës. Lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që mësoi njeriu të shkruajë me pent. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Alaq 1 5. Për çu raye te Jibril e zhduk nga Afrika që e kishte pushtuar profeti sallallahu alejhi wasallam filloi të vrapojë i friksuar për në Mekkë pamë Djibril alayhiselam nuk ishte i frikshëm por për profetin sallallahu alejhi wasallam ishte hera e parë që e shihte në një vend të vetmuar dhe në mes të natës mesazhi i t'i jepë profetit sallallahu alejhi wasallam me këtë fillim të vështirë Ishte që O Muhammed tekën një rrugë të gjatë, të vështirë, që ka nevojë për forcë, vullnet dhe vendosmëri. Ai duhet ta ndjen te rëndësinë, edhe vështirësinë e drejtimit të cilin do të ndiqte. Ky drejtim ishte udhëzimi, edhe drejtimi i tokës në rrugë të mbarë. Për këtë fillimi ishte i fuqishëm, edhe i vështirë. Në tin mesazh ne u drejtojmë të gjithë të rinjve. Vendet tona janë në buzë humnerës. Merreni këtë çështje seriozisht dhe mos u merrni me gjëra të kota. U bë thirrë të gjithë atyre të rinjve që mendjen e kanë te vajzat dhe dëfrimet, të gjithë atyre që mendjen e kanë te pasuria. Fillimi i vështirë i shpalljes për Profetin sallallahu alaihi wasallam është edhe për ne. Me gjithë se fillin ishte i vështir, a i përmbantën brenda ti dhe dashurin dhe pacen pas i filloj me përqafim. Me e habishme nga këtë takim është se Gjibrili a.s. nuk i a prezentoj vetën profetisë sallallahu a.s. Nuk i tha si ishte Gjibrili, gjithashtu nuk i tregoj që ti e zgjedhur i dërguar i Zotit. Dhe gjitha këto Profetë sallallahu a.s. i mori vesh nga Vërraqa i bënë në ofeli. Gjibril a.s. nuk ja të regoj se kush ishte dhe përse ishte dërguër, pasi profetë sallallahu a.s. ishte në një gjendje hutimi dhe shokimi. Nëse do t'i kishte të reguar, a i nuk do të mund të përqëndrohi në ato që i thotë. A kë mësojmë diçka të rëndësishme në artin e administrimit. Mos thua i thuaj kujt diçka vetëm pasi të jeti i përgatitur dhe i gatshëm që ta dëgjoj. Qëllimi nga ky takimi i parë mes Xhibril daleselam dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte që profeti sallallahu alaihi wasallam të bëhej i vëdihshëm që po hynte në një çështje të rëndësishme. Qëllimi nuk ishte që të obligohej me në mesazhin hynor. Përkëte, Xhibril alayhis salam nuk i tregoi as se kush ishte. Diçka tjetër e rëndësishme është se pse ky takim filloi me fjalën lexo. Nuk ishte order për profetin sallallahu alejhi wasallam që të mësonte shkrim m dhe këndim? Jo pasi profetis arallahu alivësallem dheri sa vdi që nuk din të asë shkrim, asë këndim. Fjalla le dzoj ishte një mesaj të cilin e kuptoj i profetis arallahu alivësallem. Ky mesaj ishte se koha e mrekulive të pazakonshme ka përfunduar. Koha e shkobit të musajt, anijes e nuhut dhe zdo mrekulit tjetër që ndryshon në rjedhën e njarjeve ka përfënduar tani ka filluar epoka edijes dhe pianifikimit dhe kjo epok dhe të fillon të me profetin Muhammed sallallahu aleyhi vesellem dhe mu umetin e ti por sot umeti fjales ledzo 60% e tyre nuk din shkrim dhe ledzim sot umeti fjales ledzo Presin që të vi me hdiu që t'i shpëtojnë nga situata dhe gjendja e rëndët cilën doden Por me hdiu nuk do t'vi, dhe nësa ne t'a përfatsojmë dhe njësisht fenë ton Mrekulia që presim nuk do t'vi, ajo e jemi ne vet Kur të planifikojmë dhe të punojmë, atëherë do të vi ndihme e Zotit Vetë fjala lexo ishte tregues që Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është profet dhe i dërguari i Allahut. Kjo pasi Zoti e dinte të kohën e dijes dhe shkencës do të vijë për të përgatitur të dërguarin e tij për këtë kohë. Nëse profeti sallallahu alejhi wasallam do të ishte obliguar me një mesazh që nuk është i përshtatshëm për kohën tonë, Mesazhi i tij do të kishte dështuar të përfunduar me kohë. Pasi mesazhi i tij është i përshtatshëm për çdo kohë dhe vend. Epoka në cilën jetojmë sot është epokë e dijes dhe teknologjisë. Për këtë, fjalët e para që u shpallën Profetit sallallahu alaihi wasallam ishin fjalët: Lexo është për të ardhur keqë që muslimanët e sotën nuk e kuptojnë këtë. Rëndësie e diës dhe të mësuarit të shfaqet qartë edhe na jetet e para që ju shpalën profetës sërallahu a.s. Ku fjalla ledzoji dhe mësoji janë përsëritur në gjdo fjalli. Kështu këto fjallit të para të Kur'anit, si kur të thonë, O Vëlla, Ka përfunduar koha e shkopit të Musaud dhe çdo mrekullie tjetër. Ka ardhur koha e planifikimit, punës dhe suksesit. Mrekullia do burët grat, të jetë në burrat dhe gratë, të cilët punojnë dhe derdhën djers për të përcjellë mesazhin hyjnor. Dikush mund të pyesë me drejt: "Përse nuk mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam shkrim dhe këndim?" ka të tjerë që ulin kokën kurë thua që profetis arallahu a.s. nuk din të asë shkrim dhe asë këndim. Por, në fakt, kjo është diçka që na bën krenar, pasi diçka e tjil është mrekullin e vetë vete. Kjo, pasi aji që nuk di asë shkrim dhe asë këndim, është aji që mëson gjithë njërzimin. Libra që janë shkruar dhe shkruhen rrët tra shikimiz që la pas profetis sallallahu a.s. Arri në miliona libra dhe volume. Të shkruhen miliona libra rrët dikuj që nuk din të as shkrim, as këndim, a nuk është më mrekulli. Zbriti profetis sallallahu a.s. i friksuar dhe duku dridur nga mali. Në të arritu në shtëpi nështë duko dridhur i thotë Khadijgjës më mbuloni, më mbuloni, pasi kishtë tëftohët. Me gjithë të kishtë ullëtuar tre milje me nëzitim, ajnë djente tëftohët. Kjo të regonë që profetis arallohu a.s. nuk e priste se o t'i shpallë i mesaj shprej Zotit dhe du i shfaqi Gjibril a.s. Ajo që kërkon të profetisë sallallahu a.s. deri në atë kohë ishte e vërteta dhe e mira. Lente përmendim që në atë kohë kishte njërës që e dinin që ishte koha e ardhjes së një profeti të fundit. Një pretyre ishte edhe Ebo Amr Rahib, murk. Aji e kishte qua e tërvetin murk, pasi kishte ledhuar në librat Pazik ishte ledzuar në Libra që ishte koha e dalje së profetit të fundit dhe shpreson të të jetë aji. Duk e shfaqër asketizëm dhe përkushtim. Kur të gjojt që profetit... Kur të gjojt që profetit ishte zgjedhën Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, aji u këthuje armiku më i ashë për i ti... Edhe emrin janë dëruan dhe e quajton Ebo Amir El Fasil, ishtë thurër. Êshtë ajë që hapi gropën në beteo në Uhudit me qëlim që të bije profetisë të Allahu Alejo Selim brenda. Këtë e bëri përshkak të orretjes që profetia nuk i e edhe ati. Kuro vëlla dho i motër, mos i kushtorën si anësë jashtme duke haruar atë brendshmen. Profeti sallallahu alejhi wasallam kërkonte të, të vërtetën, ose Ebu Amiri kërkonte profecin. Profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam mori profecin kurse Ebu Amiri u quajt i shtururi. Kjo pasi ai mundohej të zbukuronte anën e jashtme, duke u hequr si një i mirë me qëllim që të bëhej profet. Malit i duken vetëm 20% e tij. Pjesa tjetër prej 80%së është brenda tokës. Ne i kushtojmë rëndsi vetëm 20%-shit, duke harruar për tindshin që është brenda tokës, megjithëse ajo është pjesa që e mban edhe 20%-shin sipër. Nëse do të merremi edhe te kushtimi i rëndësi anës së brendshme, është zoti ai që dëna e zbukroji edhe anën jashtë Profetët sallallahu a.s.m. në shpejë nuk prisët të shpallë profet por mediton të rëtheroli që i duhej të luaj dhe kërkonte të vërtet Kjo bëri që të shpallë ati mesajji hynor Nuk një afton që të jesh fetar dhe të falesh por duhet të tregosh moralin dhe vërdetsin e sinceritetit مظلوم مؤلفي التكستيت عمر خالد لقؤي Kenan Ismaili, ilustrimi artistik Florent Rustemi.